Ni lyssnar till P1. Jag heter Sam Kapadia. Den 10 januari i år dog reporten Lan Shenzhang av blödningar i hjärnan– –som han fått efter att ha blivit svårt misshandlad. Han misshandlades för att han höll på med att skriva ett reportage– –om Kinas livsfarliga kolgruvor för sin tidning China Trade News. När kollegor till den döde reporten kom till sjukhuset– –för att undersöka omständigheterna kring hans död– –så stoppades de av polisen. Det slutade med slagsmål mellan journalister och polis och ännu fler misshandlade reportrar. Myndigheterna i provinsen shang har försökt hävda att Lan Chen inte var reporter utan en utpressare som under hot om att skriva avslöjande artiklar försökte pressa oseriösa eller illegala gruvor på pengar. Anklagelsen avvisas bestämt av hans chef på China Trade News. Fallet med den mördade reporten visar med all tydlighet de brister som plågar det kinesiska samhället. Kina saknar rättssäkerhet och yttrandefrihet. Lokala myndigheter är korrumperade. Den organiserade brottsligheten verkar ihop med näringsliv och makthavare. Och arbetsmiljöskydd är en bristvara. Över 4700 arbetare omkom i olyckor i kinesiska kolgruvor förra året- och det var faktiskt en minskning med nästan 1000 gruvarbetare från året innan. Lan Shenzhangs död påminner oss också om att det kinesiska ekonomiska undret bygger på Kinas stora konkurrensfördel. Den billiga kinesiska arbetaren. Och den rikedom som regimen i Peking nu investerar världen över är skapad av dessa arbetares blod, svett och tårar. Välkomna till konflikt! Kina investerar i Sverige, men vad blir det egentligen av alla stora löften? Reportage om hopp och besvikelser från Småland till Norrland. Och hur hållbart är egentligen det kinesiska ekonomiska undret? I vår andra timme, reportage från Xinjiang-provinsen om förtrycket av Uigurerna. Förra året investerade 25 kinesiska företag i Sverige- den hittills största satsningen är i Kalmar. Där bygger den kinesiska affärsmannen Jinxing Luo ett grossistcenter där kinesiska företag ska visa upp sina varor för blivande importörer i Europa. Bygget med bland annat hotell, spa och lägenheter beräknas kosta en miljard kronor och förhoppningen är att det ska skapa minst 2000 nya jobb i Kalmar kommun. Ett annat exempel är Dragon Gate utanför Älvkarleby där den kinesiska myggmedelsfabrikören Yin chung Li har satsat 50 miljoner kronor på ett handelscenter som ska vara klart i hösten. På flera andra platser runt om i Sverige har det funnits stora förhoppningar om kinesiska investeringar. Till exempel i Överkalix i Norrland, i Tanums Hede i Bohuslän och i Silvedalen i Småland. Idag visar det sig dock att det inte blev så mycket av allt det som utlovades. Konflikts Randi Mosseke-Norheim börjar sitt reportage i just Silverdalen. Där hoppades kommuninvånarna att den kinesiska affärsmannen Mr. Tan- skulle öppna ett hus i det nedlagda pappersbruket. Gunilla Larsson är en av de som hoppades. Hon bor mitt mittemot det nedlagda pappersbruket. Alla liksom såg framåt det där. Nu skulle vara något nytt ulla reda Alla skulle resa till Silverdalen och det skulle blomma upp igen- och jag som var mitt mot bruket jag har att då ska det bli korvgumma, så här billiga korvar. Det här var hösten 2004, och lågprisvarehuset skulle vara klart redan till julhandeln samma år, saste. det. Ove enkvist var fullmäktiges ordförande 2004. Det skulle bli någon shine här i, i orten med, så att man såg fram med en inflytning på kanske ett par tusen personer på tio års sikt. Så då, hade man, då tyckte man det var roligt att vara kommunalpolitiker- va? och fullmäktig solförande, men det är klart det, det blev inte så. Den kinesiska affärsmannen Mr. Tan drog sig ur. Det blev aldrig något lågprisvaruhus i det gamla pappersbruket i Silverdalen. Istället flyttade en tryckfirma från Marianne Lund- in i en del av de tomma lokalerna. C-Max heter företaget 2004- hade Semax truck just fått en ny ägare, den kinesiska affärsmannen Jingchun Li eller Mr Li som han kallas. Magnus Lands, är platschef på Semax från början, visste han inte särskilt mycket om Semax nya kinesiska ägare. Att Mr Li ägde en stor fabrik för att göra myggmedel och var miljardär var ju lovande. Och mer Ja, det var väl i stort sett. Han ville investera i Sverige. Han har köpt patienthotellet, Dandry Sjukhus Patienthotell och han investerade i en Villa i Stockhund och så vidare. Han tyckte det var ett rent och fint land. När Mr. Lee har besökt C-Max här i Silverdalen pratar han mycket om energiflöden, säger Magnus Lands. Ja, det är ju energiströmningarna som var i den här fastigheten, den här lokalen- så upplevde ju Mr. Lee att det var, det var helt okej- okay, medan kanske den huvudporten in var riktad åt fel håll till exempel. Den skulle ha varit riktad mot norr istället för mot söder. Så hade energin varit bättre. Förstår du vad han menar? Nej, jag förstår inte riktigt vad han menar. Men det är något filosofiskt. James Shee är Mr. Lees representant i Sverige- i början av januari hör jag honom intervjuas i Ekot här i Sveriges Radio. Inslaget handlar om kinesiska investeringar i Sverige. Och James Chi pratar om Mr. Lees bygghjälv Kaleby i Uppland. Dragon Gate heter det. Vi räknar med att minst 50 miljoner totalt hittills har investerats på Dragon Gate. Han har ju mycket pengar och han vill att investeringarna ska vara säkrade- och Sverige är ett tryggt land och han gillar det. Jag läser Mr. Lee i några tidningsartiklar. Artiklarna liknar varann. Mystik, exotism, extrem rikedom, anspråkslöshet och mild galenskap- är ingredienser som blandas och återkommer. Mr. Lee, namnet har fått en nästan magisk klang, står i en artikel- nu äger han patienthotell i Danderyd, strump- och pappmuggsfabrik i Överkalix och truckföretag i Småland, står det. Och i flera artiklar läser jag historien om draken, att Mr. Lee tolkat den skandinaviska kartan som en drake, där huvudet och munnen är i Tonums heda, magen i Älvkaleby och svansen i Överkalix. Dragon Gate ska invigas i oktober i år och då ska det vara ett kinesiskt handelscentrum för turister, affärsmän och grossister. Arbetsmiljöinspektör Lars Nordström har sin egen relation till Dragon Gate i Alkaleby. Det började med de otillåtna byggnadsställningarna i Bambu, säger Lars Nordström. Sen var det bygghissen jag tvingades plombera för att den inte besiktigats. Man använde den där hissen och vi förbjöd dem och de använde hissen. Vi plomberade hissen och de bröt plomberingen. Och så här har vi hållit på nu hela hösten med den här hissen så det har liksom överskuggat alla andra ärenden. Tidningen Byggnadsarbetaren utsåg Dragon Gate till 2006 års sämsta bygga. Fyra gånger under 2006 har arbetsmiljöinspektör Lars Nordström belagt bygget med förbud. Jag förbjöd dem till exempel att använda en grävmaskin de tagit hit från Kina som inte var besiktigad, säger Lars Nordström. Och de lovade att inte använda den. Det gick så långt alltså att de kände igen min bil, va? Så att när jag kom dit och avslutade man, och jobbar man inte på den här bygget. Men vi kommer bil och då konstaterar vi att nu kommer i en annan bil. Då kör man för fullt med den här grävmaskinen. Jag blev nyfiken på Mr. Lees andra projekt i Sverige på strump- och pappmuggsfabriken- i Överkalix. Vad händer där? Jo då, säger kommunalrådet i Överkalix- Leif Nilsson. Mr Li hyr en lokal av kommunen. Man har alltså hyrt en lokal- där man har ställt in- lite maskiner, utrustning. Man har provkört vissa av de här- och kört även provserier. Men sen har det inte hänt mera. Är det någon fart på de där maskinerna nu? Idag- Går ingen maskin, man har alltså ingen tillverkning i någon form alltså idag. Och flera gånger har Mr. Lees företag släpat efter med hyran, säger Leif Nilsson. De är fortfarande skyldiga kommunen pengar. Det har varit ett problem att få in, de ligger och släpar hyra igen fortfarande nu. Och det har de gjort tidigare men betalt, men släpar igen. Mr. Lees etablering i över Överkalix började mer storstilat än så här. Han sa att han skulle bygga en fabrik där han skulle tillverka strumpor, pappmuggar och tandborstar. Han fick bygglov för en byggnad på 2000 kvadratmeter och lovade jobb minst 20 personer. Kommunalrådet Leif Nilsson tog det symboliska första spadtaget till bygget och tv var där och filmade. Men redan dagen efter, den 29 november 2002, meddelade Mr. Li att bygget inte skulle bli av, berättar Leif Nilsson. För oss var det ju så ett antiklimax när man efter en invigning berättar att man tänker inte genomföra det. Först har man en invigning, första spattag för att starta upp ett bygge och påbörja en upphandling. Och direkt efteråt meddelar man då. Då känner man sig oerhört konfunderat vad det handlar om egentligen. Våren 2002 var Leif Nilsson i Kina tillsammans med företagare från Överkalix. De besökte Mr. Lis myggmedelsfabrik. En fabrik som sägs omsätta över en miljard kronor om året. Och Leif Nilsson minns från resan att svenska konsulatet i Shanghai bara hade positiva saker att säga om Mr. Lee. Man hade enbart positiva ord att säga om honom och den verksamhet som man bedrev och han tillhörde en av de ska säga, tio största privata entreprenörerna i Kina. Det var vad konsulatet sa till oss. När Mr. Li visat intresse för att etablera sig över Kalix- hade Leif Nilsson kontakt med ett annat kommunalråd- som också hade erfarenheter av Mr. Li- Claes-Åke Sörqvist i Tanums Hede i Bohuslän. I Tanums Hede- hade Mr. Li ännu större planer än i Överkalix. Där tänkte han investera flera hundra miljoner kronor i ett slags Chinatown, ett kinesiskt handelscenter. Läget här i Tanums Hede var perfekt enligt Mr. Li, säger kommunalrådet Claes-Åker Och Då var det där läraren om Feng Shui och den här drakens munna låg just över den här platsen som eh, vårt handelsområde finns. Då, eller marken för handelsområdet och vad hade det för betydelse att munnen skulle ligga där? Ja, det var någon extra kraft och det här. Men egentligen började allt med att Mr. Lee- köpte statoil i Tarnoms Hede, som Carl-Erik Brink ägt sedan 1974. Och han satt bara och mig, du, i mig- i, i axeln och kände på energin- när vi hade bra energi emellan. Och när han satte sett det i så sa han- det stämmer allting, så jag köper det här stället. Så. Det här var hösten 2002- det blev inledningen på en tid som Karl-Erik Brink nu kan se tillbaka på. Och han undrar vad det var han var med om egentligen. Det år han var Mr. Lis kontaktman för Kinasadprojektet i Tonumsheda. Det året och det här det är ju precis som min saga nästan. Vet du. Jag jag fattar inte riktigt. Vi planerar ju för bussar vet du, från hela Europa som skulle hitta upp. För de skulle ju bygga sådana här kärantempel som är gammalt, 5000-åriga tempel. Och det skulle vara munkar som jobbade där, så de ska utbilda utbildning, utbildning kung, kung fu. Jag satt i telefon dygnet runt nästan. Det ringde folk från hela Sverige och alla ville sälja grejer till ministeri. Det var ju från herrgårdar i Skåne till slott. och ja, Hela Sverige och i Norge de ville de sälja allting. Vill de sälja slott till honom också? Ja, alltså det, det kunde vara herrgårdar och vad som helst. Och De föreslog att vi har det och det och det och det, va? Varför tror du han hade sån attraktionskraft då, då på folk? Det var ju alltså jag åkte ju runt vet du, till Rotary, Lions, alla sådana här ställen och föreningar och håll föredrag då om det här va. Det var ju en väldigt spännande berättelse vet du. Det var ju i TV24, det var ju TV och det var i norsk TV. det var i, Jag var på Tysklands Tysklandsferjan, jag åkte runt och höll föredrag. Det kom handelsdelegationer från Kina, berättar Kalerik Brink. De bodde hem hos mig. Det kom ju delegationer på 7, 8 och 10 pers här ibland och jag tog ju hand om dem och fick resa runt. Sen var det till och med en killebeti från regeringen, Kinas regering som jag var i Europa. Han var ju här för att kolla om Mr. Lian. Antagligen var det så att Mr. Li fick föra ut så mycket pengar. Och så var Kalerik Brink i Kina och besökte bland annat Mr. Li's myggmedelsfabrik. Det är en turistattraktion, hans fabrik. Han har, han har hyreshus inne på området. Han har en mur runt hela, vet du. Det är över 20 hektar, tror jag. Och där inne, där han hyreshus i dem, så jobbar de. Och det är 2800, tror jag, han hade där jobbat det. Han alltså, omsätter in en halv miljard, vet du. Hösten 2002 öppnade en butik med kinesiska varor i Tarnoms Mr. Li hette butiken och första dagen den hade öppet var i rusning, säger Carl-Erik Brink. Då marknadsförde jag den butiken så hårt så det har aldrig varit någon butik här tror jag som har varit så mycket. Det var nästan tusen personer på utsidan som väntade på att komma in i denna lilla butiken så vi fick av vakter och kö. Nu har butiken med kinesiska varor stängt. Den var inte lönsam. Och satsningen på flera hundra miljoner kronor på Chinatown i Tanhems blev aldrig av, säger carl Brink. Och folk här blev besvikna. De är ju inte så kanske... Skötterankade här i bygden. Mr. Lease företag? Nej, det är det ju i och för sig inte va? Flera månader reserverade kommunen industrimark åt Kinas stadsprojektet berättar kommunalrådet Klas och Sörqvist. Mr. Lease bolag skulle i princip få marken gratis mot att de byggde en del vägar åt kommunen. Till slut, det var 2003, så skrev vi till Mr Li och frågade om de fortfarande var intresserade av marken, säger Claes-Åker Sörqvist. Och ville ha ett definitivt svar från dem, men vi har ännu inte fått ett svar idag. Vad beror det på, tror du? Någon säger att den kinesiska kulturen säger så, att man säger inte nej utan man, ja, man drar sig ut på ett annat sätt. Men vad är Mr Li's egen förklaring? Jag får svaret av James Chi, hans representant i Sverige- när jag når honom igen på resa i Kina. Enligt Mr. Li var känslan och energin- inte tillräckligt stark i Tanums hede, svarar James Chee. Känslan har varit mycket starkare och bättre för Älvkåleby- eller lite för Tanums hede. Så i relation till Tanums hede- så var känslan starkare i Älvkåleby? Ja, precis. Att, att man känner, känner sig av energin- Energiflöde och allt det med den där uh, läran att göra. Hotell Hulingen i Hultsfred. Här träffar jag kommunalrådet i Hultsfred, Bo Bergman. Och Åke Nilsson som sitter i styrelsen för regionförbundet i Kalmar län. Sommaren 2004 var de båda i Kina- det var då den kinesiska affärsmannen Mr. Tan tänkte öppna lågprisvaruhus i det nedlagda pappersbruket i Silverdalen. De har båda starka intryck från Kina. Särskilt minns Bo Bergman hur de tog sig emot vid hotellet. När vi kom till hotellet så stod det ju en stor, stor jättestor banderoll då med välkommen delegationen från Kalmar, County då och man möttes med blommor och det alltså det, var, det var som ett stadsbesök. En annan eh, kommunalråd från Hulsfri Småland, man är inte van den den stilen. Och, men alltså det är deras sätt att visa hur viktiga kanske vi upplever, eller hur viktiga vi var. Ja, det var ju som Bosse säger storartat alltihop, röda mattan utrullad och så vidare. Så det var ju att visa digniteten på besöket. Eh, där är det ju översvallande. Vi bekläddes ju med blommor till och med både här och där när vi, när vi anlände som sagt. Och sen i september 2004 kom Mr. Tan på besök till Småland. Vi satt vid bordet där borta i hörnet och åt lunch med honom, säger Bo Bergman. Jag tror att det var fisk vi åt. Det blev aldrig något lågprisvaruhus i Silverdalens nedlagda pappersbruk. Och det har kommit nya kinesiska intressenter till Hultsfreds kommun sedan dess- Bland annat en som tittat på ett nedlagt sjukhem där han vill öppna ett kinesiskt läkecenter. Jag har tänkt på det med kinesiska investeringar i Sverige, säger Bo Bergman, att det går lite för fort. Ja, jag har börjat sagt ibland här att nu är vi lite utsatta för omvänd imperialism. Och att vi köper allting som presenteras för oss utan att ta hänsyn till det till vad vi själva- så att säga står för att tänka. då är det ju en form av omvänd imperialism- eller kolonialism. Jag tänker på draken- Mr. Li berättat om så många gånger- för svenska journalister. Munnen i Tanums Hede- magen i Älv Kaleby och svansen i Överkalix. På just de här punkterna- finns extra mycket energi- enligt Mr. Li. Det är därför han valt just de platserna. Men- vad finns egentligen kvar av investeringarna i Tanums Hede? En bensinmack. Jag ringer till macken och tänker egentligen bara fråga om det är någon skillnad nu sen macken ägs av en kines. Ja, det kan man säga, säger en av de anställda, behärskat. Eftersom vi just fått beskedet att vi ska läggas ner. Ägarna har inte ens beställt någon ny bensin. Om några timmar är bensinen slut. Jag frågar Mr. Lees representant James Fee varför macken ska läggas ner och få det här svaret. Man vill koncentrera sig på Dragon Gate. Men ska han lägga ner Statoil i Tarnums Hede eller ska han sälja? Eh, nej, han säljer inte. Han lägger ner? Han lägger ner, ja. På macken i Tarnums Hede förlorar fyra personer jobbet. Och på C-Max-truck i Silverdalen- har personalen just fått beskedet- att Mr. Lee vill att all expansion av företaget- ska ske i Kina, inte i Sverige. Snart kommer kineser till c för att utbildas i tillverkningen av truckar. Personalen befarar nu- att tillverkningen enligt Mr. Lees intentioner- flyttas till Kina- och att en del av de 18 anställda i Silverdalen- förlorar jobbet. Men av James Shee- –hör jag något annat. Att de kineser som kommer till Silverdalen– –bara ska anpassa truckarna för den kinesiska marknaden– –så att de kan exporteras dit. Det är för att jobba fram en version av truck som passar Kina. Och vad händer i över Kalix? Kommer strump- på pappersmuggmaskinerna komma igång snart? Det verkar inte så troligt– jag får fått tag i Kenny Li, strump- och pappersmuggförsäljare. Han har rest till Stockholm för att försöka sälja de strumpor och pappmuggar man tillverkade när man provkörde maskinerna. Maskinen för tandborsttillverkning står ännu oupppackad, säger han. Och försäljningen går inget vidare, enligt Kenny jag, jag försöker att sälja, så det är därför jag, jag reser Hela tiden till, till Stockholm. Ja. Så nu är du i Stockholm och försöker sälja muggar och strumpor? Ja. Har du sålt några strumpor eller muggar idag? Idag, nej. Inte idag? idag. idag. All energi, all kraft ska gå till Dragon Gate i kaleby, säger James Shee. 50 miljoner har redan investerats. Men Mr. Lee riskerar nu att betala 1,1 miljon kronor i vita för att han inte följt Arbetsmiljöverkets krav. Ärendet ska avgöras i länsrätten. Jag läser Mr. Lees inlaga till länsrätten författad av hans advokat. Där står det att Arbetsmiljöverkets agerande har uppfattats som ovänligt och avvisande och har påverkat ägaren till Dragon Gate så att stor tveksamhet till fortsatta investeringar i Sverige uppkommit. Det står också att... Länsstyrelsen och Invest in Sweden Agency ser allvarligt på den uppkomna situationen. Den positiva kinesiska synen på Sverige kan förbytas i en mer negativ med följd att andra länder i Europa anses som mer intressanta för Kina. Tillbaka i Silverdalen. Det var i december förra året som jag träffade Ove Enkvist för detta ordförande i kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. Vi satt i hans vardagsrum och pratade om lågprisvaruhuset som aldrig blev av. Då visste varken han eller jag särskilt mycket om Mr. Li, Men Ove Engqvist hade stora förhoppningar. Jag har ju faktiskt haft en förhoppning och ibland ryktesvis förtalas talas om att den som äger Semax nu där känner att han var intresserad av det ett tag och köpa hela området. Och det kanske hade blivit en bättre utveckling då. Reporter i det svensk-kinesiska landskapet, Randy Mossige Norheim. Med oss i konflikt här i PET har vi nu Kai Hammerick, generaldirektör för Invest in Sweden Agency och Fredrik Shaw, Kina analytiker på HQ Bank, nyss hemkommen från en tid i Shanghai. Och med på telefon från Kalmar, Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat. Kai Hameric, Invest in Sweden har ju sedan 2002 kontor i Kina och jobbar med att locka kinesiska företagare till Sverige. Det är ganska sorgliga historier som vi har berättat om här. Vad säger du om det du har hört? Ja, Vi har hört om en historia och... Hur sorgligt det kommer att sluta, det vet vi ännu inte. Eftersom Mr. Lians representant säger att de kommer att koncentrera sig till satsningen på El, El, El Så låt oss eh, avvakta och se vad slutet blir på den eh, investeringen. Mm. Men förhoppningarna ute i landet och i de här andra kommunerna som har grusat så? Ja, det är naturligtvis mycket tråkigt när det växer förhoppningar och de sedan inte förverkligas. Och men det här är ju något som man kan säga om vi tittar på svenskt nyföretagande: så är det många förhoppningar som växer. Några eh, nya företag bildas och lyckas, och många misslyckas. Och den, om jag säger så, möjligheten eh, att lyckas, att misslyckas. Gäller också för utländska och i det här fallet kinesiska investeringar. Och jag är fullständigt övertygad om att många kommer att lyckas. En del kommer att misslyckas. Men vi har ju ett antal andra exempel på kinesiska investeringar som har kommit till Sverige. Och en annan storleksklass också som hittills har visat sig mycket lyckade. Så det här var ett exempel. Det finns många andra. Fredrik Cho, vad säger du när du har hört det här reportaget? Ja, jag säger att alla är vi barnen i början när kineser är människor så att det finns bra och dåliga företagare som är mer eller mindre seriösa. Jag måste säga att när jag lyssnade på de här reportagen så var det slående lite det jag själv upplevt under 80- 90- 2000 talet i Kina där utländska företagare utländska investerare mer eller mindre nogräknade eller seriösa lovar guld och gröna skogar till de mindre utvecklade provinserna eller regionerna i Kina. Och där de då till slut inte får de här investeringarna. Så att, det är inte unikt för Sverige. Det är inte unikt att kinesiska företag gör så här. Men det är väldigt viktigt att veta vad man, vem man ska hoppar i säng med. Mm. Vi ska återkomma till granskningen av det. Jag tänkte bara höra först med Johan Persson i Kalmar. Ni har ju nu den största satsningen i Sverige. och Du ska få berätta lite mer om den snart Men jag tänkte först börja med att höra bara, Dragon Gate är ju ett liknande handelscenter. Eh, känns det lite avskräckande att höra hur det har gått till med bygget i Elv ja, alltså I Kalmar har vi ju vare sig talat om drakar eller energi eh, som ledmotiv för den här investeringen. Eh, utan... Eh... Den investering som du genomförs i Kalmar- det är ju bygget igång. Det är en seriös företagare som vi möter väldigt ofta- som är angelägen om att följa- svenska normer och bygglov- och har också anställt svensk personal och så vidare. Så att jag tycker inte att det finns någon anledning- att jämföra Mr. Lee- med, med den investering som du genomförs i Kalma. Mm. Kai Hamerik, Invest in Sweden- har ju vid flera tillfällen lovordat- just Dragon Gate. Bland annat här i p för några veckor sedan- nu hörde att man bryter mot arbetsmiljölagarna och dessutom utnyttjar ert goda namn som påtryckning i länsrätten. Vad tänker du om sånt uppförande? Nej, det är ju så att vad gäller Mr Li så så vitt vi vet så vill han följa svenska lagar och förordningar. Och det är något som vi framhåller när vi träffar potentiella investerare Först i Kina och sen här i Sverige Och Mr Li och hans företag i Kina har också ingått ett kollektivavtal Med byggfacket på plats Sedan har det uppstått problem kring det som nämndes här Kring den här hissen och så vidare Och vad vi ska ha klart för oss här så är det att Det är naturligtvis tråkigt när de problemen uppstår men det är mycket av en eh, kulturkrock och kultursjockar som uppstår när vi får hit eh, affärsmän, i det här fallet från Kina, som är vana vid helt andra eh, rutiner. och Därför är det så viktigt att man hela tiden gör klart för dem vad det är som gäller. Men håller du med om det som de påstår till länsrätten att svenska lagar och förordningar hotar den kinesiska investeringsviljan i Sverige? Nej, det håller jag absolut inte med om. Därför att både Mr. Li och andra investerare när vi understryker vikten av att de följer lagar och förordningar instämmer i detta och säger att det vill de absolut göra. Jag säger på samma sätt som vi måste följa lagar och förordningar i Kina. Måste ni följa våra lagar och förordningar och det är de inställda på. Sedan så uppstår ibland missförstånd. Andra saker som också inträffar det är ju att kineserna har oerhört bråttom. Och vi har andra rutiner som tar längre tid. Och de har många gånger svårt att anpassa sig till, som de tycker, våra mer tidsödande Rutiner. Och det, det, det här är ett sånt fall. Fredrik Sjåh från HQ Bank. Ja, det där är en också. För att det är... Man kan fråga sig, varför gör de då de här investeringarna? De, man ska komma ihåg att i väldigt många fall så är väldigt många av de här kinesiska investerarna nya investerare utanför Kina. De har aldrig varit utanför Kina. Så Sverige och Schweiz, ligger det i Europa eller Afrika, vad vet de om det och man får börja därifrån och det är extremt viktigt som Kai påpekar det här behovet av att få kommunicera och förklara tydligen gång efter gång att man kan inte sidsteppa byråkratin man måste följa regelverket. I Kina kan man säkert ligga på lokal och lokala nivå, töja och tänja allt vad man vill. Men i Sverige går det inte det. Och där för de företag som då inte har alls den här internationella erfarenheten så blir de otåliga, oförstående och i vissa fall så drar de sig ur. Men därmed är inte sagt att de är representanter för hela det kinesiska näringslivet. För man har ju å andra sidan väldigt vassa kinesiska företag som gör saker i Nordamerika, Västeuropa och som vet exakt vad som krävs. Och som vet också att den här tiden och energin som de lägger ner, den gör de på rätt sätt. så att, det, det ja... finns en godtrogenhet från svensk sida? Då? Det kan finnas en godtrogenhet också från svensk sida att tro bara... Och Det gör ju väldigt lätt. Det är lite grann som den godtrogenheten som fanns i västvärlden kring Japans så att säga, invasion av Nordamerika och Västeuropa på 80-talet. Det gjordes ju filmer i Hollywood om hur man skulle förstå sig på Japanien om att lära sig Sunsons Art of War och så vidare allt annat flumigt. Lite väl godtråget, men det gäller att vara lite mer krass och cynisk i sådana här situationer. Vad vi ser här nu vad gäller kinesiska investeringar så är det olika kategorier av investeringar som kommer till Sverige. Och vissa representeras av stora företag, ibland med, ibland med ett delstatligt ägande och så de här privata entreprenörerna. Och eh, det sätt som de agerar på skiljer sig ju väsentligt om vi jämför med de, de stora företagens investeringar som är börjar få lite vana av hur man agerar när man är utanför Kina och de här privata entreprenörerna. Som, där det är lite hur, vilda västern över det. Ja, och Där ligger ju er uppgift att granska dem när ni för samman dem med svenska företag. Ni hjälper svenska företag liksom att se om det här är en bra person. Hur, hur går det här till då när ändå möjligheten att granska i Kina är ganska dålig? Mm. Ja, det är en mycket grannlaga uppgift och vi gör vårt yttersta och bästa för att söka skilja angarna från vetet. Vi har ett kontor i Kina- som består av kineser- som leds av en kines. Och det är många investeringar- eller investerare som har uttryckt intresse- och som vi inte har tagit tag i- därför att vi har bedömt dem som- tveksamma av olika skäl. Så att vi försöker göra- en första sådning i de kontakterna vi har- som sedan följs upp- när investerarna kommer till Sverige. Mm. Men- att analysera en kinesisk balansräkning är så att säga inte det lättaste. Nej. Nu ska vi höra mer från Kalmar. Jag har tappat Johan Persson lite grann. Johan Persson, kommunallåd i Kalmar. Hur, hur går det med bygget i Kalmar nu? Hur stor blir den här investeringen, tror du? Ja, alltså, det, Bygget rullar ju på och eh, är i full gång eh, där ute på snurrum som vi kallade för den nedlagda chokladfabriken. Eh, markarbetarna är gjorda och eh, det är full aktivitet i, nästan dygnet runt. Där finns eh, kollektivavtal med byggnads eh, sen tror jag en viktig ingrediens i, i detta eh, för det är klart att det uppstår kulturkrockar ibland är att man möts väldigt regelbundet eh, och det har varit eh, en metod som vi använt oss av eh, där vi under hela de förhandlingarna betonar vikten av att följa svenska regelverk och svenska normer. vi har också ställt krav på att eh, i det här bolaget ska finnas svensk kompetens. Så att det anställs då en svensk byggledare. Det finns svensk personal i Kina i hans bolag. Mm. En svensk kvalitetskonsult och så vidare. För att överbrygga de här kulturskillnaderna. Du har precis varit på en resa i Kina där ni ska marknadsföra då Kalmar som mm. en marknadsplats i Europa. Hur stort var intresset för att investera i Kalmar då, i Mr. Lås marknadsplats? Ja, det är väldigt stort. Alltså, vi hade ett investerarmöte i Ivo till exempel där, där eh, världens största grossistcenter ligger med, med över 200 000 anställda. Och på det mötet deltog ungefär 300 potentiella investerare. Hur många har nappat? Ja, alltså 400-500 säger Mr. Lo eh, har tecknat en intresseanmälan. Men han är inte tuggorolig över att, eh, att de eh, 1100... Platser som han nu bygger i det här skedet där kommer att fulltäcknas. Då, och de ska satsa 3 miljoner kronor var då? Ja, och då får man en plats i det här huset i centet och man får en bostad i Kalmar, man mm. får en bostad i Hangzhou. Och då drar han in ungefär 3 miljarder kronor då? Ja, och det kostar en del att bygga också. Mm. Sen ska han bygga ett hotell som han kommer att fortsättningsvis äga själv. Och är också ett logistikcenter. Mm. Hur säker känner du dig på att det kommer att komma affärsmän till Kalmar sen då? Alltså, Okej okay, att han drar in pengarna, tjänar pengar på att folk investerar där. Det kanske han tjänar två miljarder på till och med. Men hur säker är ni sen på att det kommer att generera jobb i Kalmar och att folk kommer att komma dit? Ja, alltså det, är ju, det är ju en av de frågor som vi jobbar väldigt mycket med nu. Och det är klart att vi också ställt frågan när han har sålt dessa, dessa utställningsplatser i det här centret. Sticker han då? Finns ju en del som talar mot det. Det ena är ju att han bygger också ett hotell som han avser att äga själv. Han gör också investeringar i ett logistikcenter. Och han säger ju själv att han vill vara en långsiktig ägare. När vi deltar på investerarmöten så säger han till investerarna som investerar. Att det är hans ansvar att uh, se till att det kommer kunder till utställningscentret. Uh, och det innebär väl också att han är beredd att ta ett ansvar längre fram. Fredrik, vad tror du om uh, möjligheten att uh, folk ska komma till Kalmar för att möta kinesiska grossister? Med tanke på att man ofta vill vara nära tillverkaren. Mm. Ja, det, jag kan inte utesluta att det kan vara möjligt att förverkliga. Men man får ju se vad, vad det egentligen består i... Hur mycket pengar kommer att betalas in? Hur, ser, hur realistiska är affärsplanen eller inte? Hur ser det ut med tidsperspektivet? Eh, jag håller med i den punkten att nu sen ett, ett bra antal år tillbaka så söker sig svenska och utländska företag mer och mer direkt till produktionen i Kina. Då är det lite svårt att se att de skulle vilja stanna i Kalmar. Kalmar är en fin stad på alla sätt och vis. Men det är kanske Kina direkt man söker sig till i vissa fall. Kai Hammerick, vad tror du om Kalmars möjligheter som Marknadsplats för norra Europa? Nej, jag tror nog att eh, det här kan lyckas. Nat naturligtvis svårt att säga. Det finns såna här marknadsplatser på andra ställen i Europa. Det finns i Ungern, det finns Italien, kineserna etablerade på andra kontinenter också. Och, eh, eh, behoven finns. Eh, Mr. Lou vill täcka in norra Europa, i Östersjöregionen. Där ställs frågor om varför Kalmar. Ja, tittar man på de avstånd som finns i Kina och de avstånd som finns här så är de mycket, mycket små. Och eh, Kalmar eh, ligger mycket väl placerat eh, med tanke på just Östersjöregionen. Och det är sånt som har tilltalat. Johan Persson, vad gör ni om de inte kommer sen då? Ja, alltså... Det är... Har ni någon reservplan? Ja, reservplanen är alltså det, det vi kan göra för att se till att, att öppna upp Kalmar det är ju att jobba jobbar med flyget till exempel vi har redan innan den här investeringen blev klar gjort upp med staten om att vi ska ta över flygplatsen och det är ju med syfte att öka trafiken till och från Kalmar över regionen. men det är inte kommunens primära ansvar att se till att det kommer kunder till ett grossistcentrum utan det är företaget och de investerare som investerar där som har det mm. Tack Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar, socialdemokrat. Fredrik Schoo och mm. Kai Hamrik är kvar för nu ska vi tala mer om Kinas ekonomiska utveckling. Vi ska tala om Kinas snabba tillväxt men utifrån en kinesisk horisont. För ingen annanstans så har ju en så dramatisk omvandling skett på så kort tid. En årlig tillväxtökning på 10% har överträffat de mest optimistiska förväntningarna. Och då är det inte så konstigt att det också blir en del fel tycker Kina-analytikern Andy Rothman som arbetat med Kina i över 20 år. Kineserna som vill etablera sig i Europa har att göra med en helt ny kultur, helt andra ekonomiska och juridiska system än vad de är vana vid, vilket också våra gäster har påpekat. Så det är klart att vi får se både naiva investerare och rena bedragare säger Andy Rothman. Certainly the movement of Chinese investment funds outside of China into Europe is brand new. Så so it won't be surprising to see that a lot of people will be feeling their way around because they're going to be dealing with a culture and economic system and a legal system that they're not going to be all that familiar with. Andy Rothman har arbetat i Kina i över 20 år. Han kom dit som amerikansk diplomat i början av 80-talet och nu arbetar han sen flera år som analytiker vid finansbolaget CLSA som ingår i en av världens största bankkoncerner, franska Crédit Agricole. Han tycker att det finns ett överdrivet tal om Kinas expansion som ett hot i västvärlden. Certainly if you're working for a company and you've been laid off and the boss tells you that it's because competition is too strong from China then you'll obviously have a negative feeling about it but have to also to balance that go and talk to all of the people whose jobs exist to some degree because of the new market that exists in China. Det är klart, blir man av med jobbet och förklaringen är att det beror på konkurrensen från Kina, då får man ju en negativ bild av Kina, medger Andy Rothman. Men då måste man också höra alla de människor vars jobb existerar tack vare den gigantiska marknaden med en femtedel av jordens befolkning som Kina har öppnat upp, påpekar han, och tar utbytet med USA som exempel. Amerikanska kritiker beklagar sig över utflyttningen av produktion till Kina, men de glömmer samtidigt att USA:s export till Kina har fördubblats sedan Kina gick med i frihandelsorganisationen VTO för fem år sedan Frågan om Kina är ett hot eller inte är egentligen meningslös, för den här utvecklingen är oundviklig, konstaterar Andy Rothman. To me the real debate has to be not on whether China's rise is good or bad Of it will have for Frågan som regeringarna i väst bör ställa sig handlar snarare om vad de måste göra för att hjälpa de människor som drabbas. Hur man öppnar vägarna till utbildningar och nya jobb. Men innebär nackdelarna här automatiskt fördelar där i Kina? Nej, inte om man frågar Guy Sormand, fransk liberal debattör som har följt Kina på nära håll i fyra decennier. 2005 tillbringade han ett helt år i Kina och skildrade effekterna av den ekonomiska expansionen i boken Tuppens år, kineser och rebeller, som kom ut förra året. Han är överväldigad över den enorma utveckling som Kina har genomgått, men det har också skett till ett mycket högt pris, påpekar han the price which is paid by the population is very heavy when when you leave the eastern coastal area and you get to the small towns and rural areas i mean you see um, a kind of poverty that you don't see in other countries uh, because to, to be poor in china is to be completely poor i mean the people have no money but they also have no rights Välståndet är koncentrerat till de tätbefolkade områdena utmed östkusten. Ger man sig inåt landet möter man en fattigdom som inte finns någon annanstans. För att vara fattig i Kina är att vara fullkomligt fattig, säger Gison Ma. Man har inga rättigheter, ingen tillgång till skola eller vård. Visserligen är Kinas utveckling imponerande, men vi ska inte glömma att den bygger på en hänsynslös exploatering av både miljö och människor. Det vi ser är helt enkelt det rika Kina som utnyttjar det fattiga Kina, säger Gisorma. It a system of exploitation, if jag i denna till synes motsägelsefulla kombination av kommunistiskt styre och en råkapitalistisk ekonomi syns inga tecken på revolutionär klasskamp. Nej, stats- och partichefen Hu Jintao talar hellre om det harmoniska samhället. Men den franske skribenten Guy Sormand förutspår att klyftorna bara kommer att öka. Allt eftersom de kinesiska exportföretagen blir mer och mer produktiva kommer de att behöva mindre arbetskraft. 2 till 300 miljoner arbetare kommer att räcka tror Geisema. They work with let's say 200 or 300 million workers but then you have one billion people uh, left on the side um with no no hope and no no future or expectation which cannot be fulfilled and no way to express their frustration because they, any free expression is uh, forbidden in China. De resterande en miljard kineser lämnas åt sitt öde utan några framtidsutsikter och utan möjligheter att uttrycka sin frustration eftersom yttrandefrihet fortfarande är starkt begränsad i Kina. Det här ser Guy Surman som en högexplosiv krutdurk. Redan idag förekommer demonstrationer och protester på många håll. 87 000 händelser enligt officiell statistik under ett år och man kan utgå ifrån att det i verkligheten handlar om mycket mer. Men det är inget som berör det enväldiga kommunistpartiet. Protester besvaras vanligtvis med mer förtryck, hävdar Guy Sourmand, som inte har några förhoppningar om att kommunistpartiet kommer att släppa taget. Snarare är de beredda att behålla makten till vilket pris som helst. Och det här påverkar också Kinas möjligheter att bli något mer än världens förråd av billig arbetskraft. En diktatur inspirerar knappast till kreativitet och innovationskraft. To innovate in a dictatorship, like yesterday in the Soviet Union today in China is quite impossible. Och Guy får medhåll av den amerikanska ekonomen Andy Rothman i Shanghai. Han listar en lång rad problem som riskerar att hämma Kinas fortsatta expansion. Det handlar om ett undermålet utbildningssystem där en miljon barn årligen lämnar skolan i förtid för att föräldrarna inte har råd med avgifterna. Universiteten erbjuder alldeles för få platser vilket tvingar unga kineser utomlands. Brister inom hälsovården, många saknar försäkringar och har inte råd att söka vård. Miljöproblemen är enorma, på många håll är vattnet odrickbart och korruptionen är utbredd. Och så den växande klyftan mellan den stora fattiga befolkningen på landsbygden och de som får det allt bättre i städerna. Det här är akuta problem som den kinesiska ledningen måste ta sig an betonar Andy Rothman. Lyckas de inte göra någonting inom 5 fem till 15 år är risken för social oro mycket stor. All of these are issues which if not addressed by the leadership could bubble up to the point where we'd see some social instability. These are the kinds of things I worry about in the period of 5 to 15 years out. Nej, det finns ingen större anledning att oroa sig för att den kinesiska innovationskraften ska krossa västvärlden. Kina ligger långt efter och har små förutsättningar att komma i kapp inom överskådlig tid. Men om kineserna inte blir mer innovativa finns också risken att det kommer att hämma den globala tillväxten, avslutar Andy Rothman. One thing I'm certain of is that the west does not have to be afraid of China som en innovativ, kreativ juggernaut som kommer att krasa dem snart. Kina är något men det. Och vad de verkligen måste vara oroliga om är att Kina inte blir innovativ och slår ner. Och det kommer att draga, jag tror, global gröv. Sist, Andy Rothman, Kina-analytiker i Shanghai, intervjuad av Daniela Markvart. Och innan dess talade hon med den franska liberala liberatören eh, Guy Sormant. Karin Herrmann, du skakade lite på huvudet när du hörde G. Sormans beskrivning av Kina. Håller du inte med? Det där är naturligtvis ett tänkbart scenario. Men ett annat tänkbart scenario är den utveckling vi har sett i Nordamerika i slutet på 1800-talet och så vidare. Det vill säga att det bildas så småningom en medelklass. Att Kina, och den kinesiska ekonomin, blir mer och mer integrerad i västvärlden. Och det kommer att påskynda förändringar, både politiska och ekonomiska förändringar. Men naturligtvis har Kina en rad, som sades här, mycket akuta problem. Och det jag skulle vilja säga att ett av de kanske mest akuta problemen det är naturligtvis miljöförstöringen, som är ett mycket stort problem i Kina idag. Mm. Fredrik Scho, bristande innovationskraft på grund av en diktatur, få patent desto fler piratkopier läst jag någonstans, eh, mm. exporten består av 55% av produkter som tillverkas av utländska företag i Kina. Mm. Hur ser du på möjligheterna för en hållbar utveckling? De finns det definitivt men jag förutsätter att väldigt många förutsättningar måste infrias. Eh, till exempel då att de fortsätter att klättra när det gäller patent i patentligan världs, eh, i vilket de gör så att det kommer ut allt fler patenter från Kina fortfarande från låg nivå men att man tillåter de kinesiska företagen att också kunna bidra med mer på den sidan. Så förutsättningarna finns men man... <hör> allt det här tycker jag tyder på att man ska liksom inte överdriva Kinas utveckling hittills. De har kommit långt men de kan komma mycket mycket längre så att eh... Det är väl ett tecken på att återigen så är vi i någon slags China-hype att allting fantastiskt kommer från Kina och allting som man gör i Kina kan gå rätt men det kan också gå fel och det glömmer man kanske ibland. Det är en balanserad nyktersid på Kina. Men har Kina egentligen någon annan konkurrensfördel än den billiga arbetskraften idag? Ja, ja absolut. Det har de ju. Det ser man ju man ser den väldigt snabbt utvecklande konsumtionsdrivna ekonomin som sker i, inland, eller i hela Kina. Kineser är fantastiskt duktiga på att skapa snabba skalfördelar, att nå ut över hela landet via samarbeten och så vidare. Så att det är inte bara är billig produktion som man är duktiga på. De är faktiskt väldigt duktiga när det gäller produktionskvalitet. Eh, Utländska företag som investerar i Kina blir ofta väldigt snabbt imponerade, väldigt imponerade av verkstadshandverkskunnandet i vissa delar av Kina. Där man eh, tillverkar för mycket lägre kostnader men till samma kvalitet som i Västeuropa. Kai det kinesiska ledarskapet är ju mycket medvetna om dessa problem. Och de vill inte vara och inte förbli en plats för billig tillverkning. Och därför förra året så antogs en, en, en politik, en 15-årig plan för hur de kan öka satsningarna just på forskning och utveckling, på att få till stånd innovationer och så vidare. För att där vet de ju att de ligger långt, långt efter. Men hur stort hinder är det faktum att det här inte i en västerländsk liberal politiskt klimat jämfört med den här socialistiska diktaturen då, som ju många, framförallt liberala debattörer ska man säga i Västeuropa framhåller då som hämmande. Fredrik Show. Ja, man kanske ska styra sig blind på det själva styrelseskicket för att man ska inte glömma bort i vilken region som Kina befinner sig i. Se från Japan kom, se från Sydkorea kom, Taiwan och så vidare. Sydkorea och Taiwan var ju hårdföra militärdiktaturer fram till 80-talet. Uh, och i, i Taiwans fall så satt ju nationalistpartiet Gomentang fram till slutet på 90-talet. Byggda på samma marxistlänniska principer som kommunistpartiet. Men ingen, ingen kan ju beskilla Gomentang för från vara kommunistiska. Men likförbannat om jag uttrycker på det sättet så skapade de en väldigt mycket välstånd och utveckling. Och där kan man ju lägga till att i vår öppna ekonomi så är det naturligtvis så att bristen på öppenhet är, är, skadar. Utvecklingen i Kina. Samtidigt så är det ju tiotusentals kineser, begåvade, ambitiösa, som nu sänds utomlands. Som studerar vid de bästa amerikanska universiteten. Som förkovrar sig och tar tillbaka den kunskapen till Kina. Så att oerhört mycket händer på detta område. Fredrik Scho, vad händer den dagen utländska företag bestämmer sig för att Kina inte är den billiga fabriken. Och kanske mm. flyttar tillverkningen till... Ja, vem vet? Gana. Mm. Det sker redan nu. Det har ju skett under flera år faktiskt. Därför att Kina har ju successivt diskvalificerat sig från den lägsta och billigaste billighetsproduktionen så att säga. Som redan nu finns i Bangladesh, Sydostasien, Centralasien och i Afrika. De som kan ju också vinna lite grann på, de vill ju klättra så att säga i värdekedjan. De vill ju få företag som Samsung och den typen av företag som producerar de bästa varorna på global basis med de bästa marginalerna. Så de är mentalt förberedda, och de har faktiskt från ett centralt håll velat förbereda eh, ekonomin också för att det här ska ske. Speciellt då som valutan stärks successivt. Och ju starkare valuta desto mindre skäl för Kina att bara vara världens fabrik. Så att säga. Men än så länge finns det faktiskt inga kinesiska kända varumärken på det sätt som du precis nämnde. Samsung från Korea. Mm. Men det är på gång. Se att Kina är där Sydkorea befann sig på 70-talet. Men det här kommer gå snabbare. Jag kan nämna företag som. Lenovo som ju köpte IBMs PC-division. Jag kan nämna ett företag som heter Leaning som är väldigt spännande som är Kinas motsvarighet till Nike och Adidas. Det finns ett växande antal allt starkare varumärken som nu, i och med OS 2008 kommer att göra ljud för sig rent globalt också. Så det kommer märkas på, på, på sikt. Kai Hamrek, tror du på den här 10 tillväxten i många år framöver som kommer göra Kina till världens största ekonomi 2050 eller något där? Svår fråga, men jag tror nog att under den tid som vi kan överblicka kanske något sån här, de fem, tio kommande åren så kommer de att ha den tillväxtstakten jag. Fredrik Scho, du får en halv mm. minut på det och säga vad du tror. Ja, det, tror, det, det finns goda förutsättningar. Det kräver att det mesta går Kinas väg. och Det kommer det inte alltid att göra. Det kommer vara, inte vara en dans på rosen. Jag tror inte på någon slags historisk determinism att det måste gå åt det här hållet. Men jag hoppas att det går åt det här hållet. Det som hände från Sydkorea från 50-talet till 90-talet, från U-land till OECD-land– det –skulle Kina också kunna genomföra, tror jag. Tack, Fredrik Shou, Kina-analytiker på HQ Bank– Tack Kai Hamerik, generaldirektör på Invest in Sweden Agency. Och Tidigare i programmet så hörde ni också Johan Persson- som är kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat i Kalmar- om det stora bygget i Kalmar- där kineser nu ska bygga ett stort center- för marknadsföring av kinesiska produkter. Ni lyssnar till Konflikt i Sveriges Radio P1. Jag heter Sam Kapadia. Välkomna tillbaka till Konflikt. Jag heter Sam Kapadia. Kinas ekonomiska tillväxt har ju skapat en hel del oro i västvärlden- inte minst bland människor som ser sina arbetsplatser läggas ner och flytta österut. Men frågan är hur ser det ut från en kinesisk horisont- Konfliktsreporter Daniela Markvart ringde upp Kinas strategen Andy Rothman som ni hörde i vår första timme också. Han bor i Shanghai och har bott i Kina i snart två decennier. Och han pekar på den enorma omvandling som gjort att många kineser i städerna nu allt mer närmar sig en västerländsk livsföring. När han tittar ut från sitt kontorsfönster så är det inte självklart var man befinner sig påpekar han. Shanghai kunde lika gärna vara Stockholm eller Atlanta. There is a lit-up billboard in front of my window for whiskey, and there's another one for a nightclub, and uh, then there's another one, I can't quite make out what it is, but it's got a bunch of girls in bikinis sitting in a boat. And uh, this is, of course, not representative for all of China, but in the middle of downtown Shanghai, um, a lot of your listeners would not find it all that awkward if they were dropped on the street here. Reklam för whisky och en nattklubb och så en affisch med lättklädda damer i en båt. Inte helt klart vad de ska sälja. Ja, era lyssnare skulle nog inte känna sig helt främmande här, konstaterar Andy Rothman från sitt kontor i centrala Shanghai. Andy Rothman har arbetat i Kina i över 20 år. Han kom dit som amerikansk diplomat men är sedan flera år analytiker på finansbolaget CLSA, vars huvudägare är franska Krediagrikoll. Han har på nära håll följt de enorma förändringar som det kinesiska samhället har genomgått. När han kom till Kina på 80-talet hade kommunistpartiet fullständig kontroll över människors liv. Partiet kunde avgöra vilken stad man fick bo i, vilken lägenhet, var man skulle gå i skola, var man studerade och var man fick jobba. Ja, de kunde till och med styra över vem man gifte sig med, berättar Andy Rothman. Hela tillvaron genomsyrades av en ständig rädsla, påminner han. Att besöka en kines hemma var otänkbart. Kvartersvakten skulle genast rapportera till partiet och ställa till med allvarliga problem. Idag skrattar man åt sånt. I go to people's homes all the time and if you were to ask someone are you nervous about a diplomat being there of course I'm not a diplomat now but even more recently when I still was people laughed and said you know that's that's not the way it is now nobody in the government cares if you come to my house. En av de viktigaste effekterna av Kinas ekonomiska lyft är framväxten av en medelklass säger Andy Rothman. Från att allt kontrollerades och producerades av staten har de ekonomiska och politiska förändringarna nu lett till att 70% av nationalprodukten kommer från den privata sektorn med mängder av små och medelstora företag. Och med de många entreprenörerna har det skapats en betydande medelklass med samma bekymmer och samma förhoppningar om framtiden för sig och sina barn som vi har här. These worries and aspirations and hopes for themselves and their children that people in Sweden do. So it's generating a big market in consumer goods, in spending on services for leisure, for their kids' education, their own education, and for holidays. So you're seeing a real growth in tourism uh, all over across Europe. Allt eftersom kinesernas välstånd växer ökar också deras behov av importerade varor och tjänster. Och kinesiska turister är den turistgrupp som ökar mest, både här i Sverige och i Europa som helhet. Även om den kinesiska ledningen har öppnat upp landet ekonomiskt och politiskt finns det inga ambitioner att överge enpartistaten eller folkets demokratiska diktatur som stats- och partichefen Ho Jintao föredrar att kalla det. Andy Rothman tror att partiets ambition är att åstadkomma sådana förändringar. Att folk känner att även om de hade ett fritt val skulle de rösta på kommunistpartiet som har gjort så mycket gott. And jag tror att för these people the objektivet is to create economic growth and social progress till the extent where the average Kines is going to säga: you know, even if I have a choice. I would vote for the Communist Party because jobb in building Kina och making my life bättre. Daniela Markvart talade med Andy Rothman i Shanghai. Nu vidare till ett Kina långt ifrån kuststädernas överflöd. Vi ska till Xinjiang provinsen som koloniserades av handkningararna på 1700-talet och är Kinas allra västligaste provins. En provins som gränsar till Afghanistan och Pakistan. Som konfliktstrogna lyssnare vet så har vi sedan i våras följt de fem uigurer som var fängslade på Guantanamo och som sedan deporterades till Albanien. Uigurerna kommer just från Xinjiang-provinsen i Kina eller östra Turkestan som uigurerna föredrar att kalla sitt hemland. I Xinjiang diskrimineras uigurerna närmast systematiskt på arbetsmarknaden och deras rätt att utöva islam är kraftigt inskränkt. Islam förknippas med den uiguriska nationalismen och idag stämplar Kina sådana aktiviteter som terrorism. Även de som varit fängslade på Guantanamo betraktas som terrorister och därför lämnar USA inte ut dem till Kina trots att de befunnits vara oskyldiga. Sveriges radios korrespondent Hanna Salberg rapporterar från Xinjiang. Xinjiangs provins över är täckt av vinterdimma och smog. Isen hackas bort från gatorna. Gränderna i ugurkvarteren luktar fårkebab. kebab. kvällsmatsdags och vid ett bageri nära bazaaren bakom en av de stora moskéerna väntar folk på att bagarna ska öppna lerugnen och langa ut det knallhårda vetebrödet. De uguriska kvarteren skiljer sig fortfarande från de modernare kinesiska gatorna även om höghusen hela tiden blir fler och fler. Då, ha Haji -gul och hennes familj har just ätit kvällsmat hemma i sin lägenhet i centrala Urumqi. Medan familjen tittar på sport-tv tar Haji -guls man ner dutaren, den traditionella uiguriska lutan från väggen, för att visa mig. Han försöker att stämma instrumentet, men han har glömt bort hur man gör. Mm. Förut kunde alla spela. När jag var liten spelade våra föräldrar och vi dansade. Vi hade så skojigt då när alla bodde tillsammans. Inte som nu, i lägenhet, säger Hajigul en aning nostalgiskt. Hon är trött efter jobbet. Klockan i vardagsrummet hemma hos Hajigul visar kvart över fyra. Den är inställd på Pekingtid, trots att Peking ligger nästan 300 mil öster om Orumqi. De flesta i Xinjiang struntar fortfarande i den officiella Pekingtiden. –och ställer sina klockor två timmar före. Men Hadjigul är statligt anställd– –och hon tycker det är lika bra att ha Peking-tid hemma också. Mm. När jag tog examen var det lätt att få jobb. Det var bestämt att alla ugurer i Xinjiang skulle ha ett arbete, säger Hadjigul. Det var en del av minoritetspolitiken för att behålla lugnet i Xinjiang– på 80-talet gick Kina över från planekonomi till marknadsekonomi och många förlorade sina arbeten. Efter de ekonomiska reformerna blev hur plötsligt tvungna att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Uigur-studenterna får ett extra år på universitetet för att läsa kinesiska. Så jag tror att alla har samma chans, säger Wang Qin, som är 20 års åldern, och han kines. Hon står framför en anslagstavla på Xinjiangs universitet och läser platsannonser. En bank letar efter personal och har satt upp en rad annonser. Under varje annons står det endast han kineser. De uiguriska studenterna är alltså inte välkomna på intervju, även om de talar kinesiska. Jag frågar han kinesen Wang Xin vad hon tycker om det. Jag tror att de här jobben handlar mycket om riskbedömning och kräver livserfarenhet. Uiguriska är ett sånt litet språk. Kanske finns det jobb för dem nere i södra Xinjiang. Där finns det fler uigurer, säger Wanshin. När jag frågar ainor. En jämn gammal uigurisk student vad hon tror om sina chanser att få ett jobb efter examen är hon pessimistisk. No way. They never use us because they ask for only Chinese students. I I think 50% company has kind of ad. Det går inte. De frågar bara efter kinesiska studenter. Jag skulle tro att ungefär hälften av företagen har såna där annonser, säger Ainor. Hon säger att bland de kinesiska studenterna får ungefär 85 jobb inom sitt ämne efter examen. Men bara 10 av de uiguriska studenterna. Vi sitter i Aynors sovsal på universitetet. Medan vi pratar kommer fler och fler av hennes rumskamrater och klasskompisar in och sätter sig på våningssängarna. Alla överens om att uigurerna blir diskriminerade. Studenterna säger att visst är dåliga kunskaper i kinesiska ett problem- men det kan också vara ett svepskäl för att inte anställa uigurer. A lot of Många kineser tror att unga uigurer, speciellt killarna, är tjuvar så de är rädda för uigurer, säger Einar. Flera av studenterna i sovsalen tror att de har så små chanser att få ett arbete inom sitt område i Kina att de måste försöka ta sig utomlands. Um it's very popular among your students to go to abroad. They can find a job in the oversea, but they couldn't find a job in in China. So now is um we have to learn well a foreign language and we have to go abroad. De senaste tre åren har det blivit vanligt bland uiguriska studenter att åka utomlands. Där kan de hitta jobb, men inte i Kina. Så vi måste lära oss främmande språk och ta oss utomlands, säger Ainur. Själv tänker de försöka komma in på ett universitet i USA. Jag följer med Ainur till hennes hemstad Kashgar i södra Xinjiang. Kashgar ligger på den yttersta västra spetsen av Kina, rakt norr om Indien. Härifrån är det bara några timmar körning till Pakistan och Afghanistan. I Kashgar är uigurerna mindre assimilerade än i provinshuvudstaden Urumqi. Basarerna säljer fortfarande mattor och kameler, precis som på Sven Hedins tid. Medan Ainors mamma knådar deg till en nudelrätt med fårkött ställer Aynors pappa fram ett litet handfat av messing och häller vatten över mina händer innan vi sätter oss till bords. Båda Aynors föräldrar är lärare. Mamman pratar knappt någon kinesiska alls. Men Aynors pappa, Abdullah, talar kinesiska. Fast långsamt och med en speciell brytning. Vi sitter på tjocka mattor i familjens vardagsrum. Precis som i Mellanöstern är det låga bordet uppdukat med pistaschnötter, dadlar och mandlar. <skratt> <skratt> <skratt> När jag har lärt mig hur man knäcker de hårda Xinjiang-mandlarna med tänderna börjar Abdullah berätta om hur livet här i Karskar har förändrats. <skratt> Förut hade vi bra relationer med handkineserna. När vi firade Ramadan och offerfesten bjöd vi hem dem. Och de bjöd oss när de firade sitt nyår. Det var innan det fanns så många kineser här, säger Abdullah. Sen kommunistpartiet tog makten i Kina har staten fört en aktiv bosättningspolitik i Xinjiang. De ekonomiska reformerna på 80-talet, då många förlorade sina statliga anställningar, gjorde att människor tvingades söka sig bort från det tättbefolkade östra Kina. För Xinjiang innebar det en stor invandring av nya handkineser. Uigurerna blev en minoritet i sin egen provins. Utomlands finns det Uigurer som kräver självständighet- och en del människor här har påverkats av de tankarna. Fast från början var vi ett gästfritt folk, säger Abdullah. Men Han-kineserna ser sig inte som gäster i Xinjiang. Medan inflyttade kineser och kinesiska företag- tjänar pengar på Xinjiangs olja, kol och gas- har Uigurerna själva hamnat vid sidan av- en del kineser, speciellt medlemmar i kommunistpartiet, har stora kinesiska föreställningar. De ser ner på uigurer, säger Abdullah. Under 80- och 90-talen gjorde muslimer i Xinjiang flera upprorsförsök- Kinesiska myndigheter såg med oro på hur Sovjetunionen föll sönder och att de före detta sovjetiska minoritetsfolken bildade egna stater runt Xinjiang. Till exempel Kasakerna. Så sent som 1990 slogs ett uppror ner här i Kashgar och minst 50 människor dödades. Efter den 11 september blev situationen i Xinjiang ännu mer spänd. Innan bin Laden var våra myndigheter lugnare. Sen hände en massa och det kom terrorister till Kashgar, berättar Abdullah. Efter 11 september lovade Kina att stödja USA i det så kallade kriget mot den internationella terrorismen. I utbyte fick Kina USAs stöd för att klassificera separatisterna i Xinjiang som terrorister. Sen dess har det också blivit mycket svårare för uigurer att utöva sin religion. Inte ens under de stora helgerna får vi gå till moskén. Myndigheterna kommer till skolan för att kontrollera att alla lärare är där, berättar Abdullah. Som statsanställd har han tvingats ge upp sina religiösa rättigheter. Och det trots att religionsfriheten tycks ha ökat något i Kina på senare år. Till och med partimedlemmar kan ibland vara troende kristna eller buddhister, även om det formellt är emot partiets regler. Men i Xinjiang förknippas islam numera med den uiguriska nationalismen. Och Abdullah säger att om han blir upptäckt med denna han ber skulle han förlora lärarjobbet. Som situationen är i Xinjiang just nu ger diskrimineringen och det religiösa förtrycket mot muslimer näring åt självständighetstankarna. Inne på en uigurisk restaurang i Romchi träffar jag studenter som har kommit hit för att träna sin engelska. Restaurangen har utsmyckade taklampor och påminner om ett mellanting mellan ett ryskt konditori och en taverna vid Medelhavet. Uh, changed, changed their own into the the... Många uigurer har redan övergett sin kultur och blivit som kineser, säger Aigul. Han var motugan av en kille som också är muslim, men han tillhör shui-folket och har kinesiska som modersmål. Han tycker att det är skönt att slippa språkbekymmer. Many hundred years ago, uh, we, we people choose Chinese language. For us, it's it's good. Um, for regular people, I, I think it's the same. They can still be um, regular people, uh, but uh, speak uh, Chinese. Uh, yeah. Hui-folket valde att gå över till kinesiska redan för flera hundra år sedan. Det är bra för oss, och jag tror att det vore bra för uigurerna också. De kan ju fortsätta vara uigurer i alla fall, säger Hui-killen. Men ingen i bordet håller med honom. Our language will never, never, disappear. never, never disappear. I so. Reporter i Xinjiang, Sveriges radios asienkorrespondent Hanna Salberg. Nu ska vi höra vad Godmorgon världen bjuder på imorgon. Fredrik Reinfeldt är den första svenska statsministern som företräder den här breda svenska medelklassen. Det innebandy-grabbarna, alltså statsgipsgrabbarna, ta hand om barnet-grabbarna. Marie Forsblad, vad handlar det här om? Ja, vi hörde Per Svensson som är kulturredaktör på tidningen Expressen i Nina Benners reportage om hur livspusslet, det här att få ihop familj, hushållsarbete och karriär... Hur det har blivit ett begrepp även inom borgerligheten med en statsminister som gillar att städa och hans fru som också är karriärspolitiker. Och vad har ni mer? Jo, vi har reportage om valet i Serbien och så tänker vi kring ointresset för att protestera mot kriget i Irak idag i Sverige... Och så har vi såklart ett avslöjande reportage om Mona Salin som ska bli Socialdemokraternas nästa partiledare. Marie Forsblad tillbaka som programledare för Godmorgon världen imorgon i P1 efter nio nyheterna. Konflikt är slut för idag. Ni som missade en del av programmet kan söka upp webbadressen www.sr.se-p1-konflikt. Där finns också vårt arkiv med hela 2006 års program och ni som har synpunkter eller tips skriv till konfliktsnabla.sr.se Producent var Daniela Markvart, tekniker Heinz Vennin och jag heter Sam Kapadia.